Egunon iritzia emaiteko pentsatua den kronika da hau. eta egia harteko ene itzulia ustebaino fiteago jintzaut aldiuntan. Joanden asteko aro edegekin burua frango okupatua nuelari kanpoan, burua gozputza ere funtzian, halanola goizuntan ogoritu nintzen lan hau egitekoa nuela. Denborak harturik doi bat tarrapatan. Azken hilabete horietan, ahal egin niz, hurbilekoak senditzen dituen gai frango johatzen, hemengo izkuntza, hegia eta bere egoera, baita ere laborantxari lotuak diren gai andana andanabat, ahantzigabe euskal kultura biztandena. Bainan, goizuntan, hemen nauzue, kezka batekin. Ez nituzke beti gauzaberak errepikatun nahi, beraz, ze hostia ipatu behar du gauzko, Eta orain gelditzen zauzkidan azken bizpairu iritzi horietan. Orduan, jintzaut ideiabat. Ahgi bat bezala ene gogoeta gau luse huntan. Gure etxeko kilobat gazna eskaintzen nakot, azte etxerat urbiltzen zautan lehenari ondoko iritziaren gaiarekin. Egepikatzen dut, etxerat urbiltzen den lehenari iritzi baten gaiarekin, Agokiaiko kilobat gazna eskaintzen dakot Behi gazna da sei hilabetez ondua Eta biologikoa Kampoko ala eta belak Idohtuarekin egina Ez usteukan Publizitatea egiten harin izala emene Gero ala uste bazie, Nau daki ez duzien ez Agazoin Ta tenore egokian urbiltzen masiste Apeitifareukain duzien aski Beraz, laste garte Ta jingustian.